Šate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Poštovani slušatelji, dobro vam novogodišnje jutro. Prije svega želim vam svako dobro u novoj 2026. godine. Moje ime je Vladimir bernardić i vršitelj sam dužnosti urednika Međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske Hrvatskog radija, kao i samostalnog odjela programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Zahvaljujem se mojoj prethodnici i kolegici Aleksandri Funes na njezinoj zanimljivoj fascinaciji Formulom mjeda. A sada se i ja pridružujem zajedničkom poduhvatu Hrvatskog radija u postavljanju novog inisovog rekorda ja nisam radijski voditelj, tako da je za mene ovo potpuno novo iskustvo u kojem ću se, nadam, se uspjeti. Ono o čemu bih vam že ja želio govoriti je je govor koji je obilježio proteklu godinu. Govor koji je odjeknuo daleko, a prenijeli su ga u cijelosti ili dijelovima gotovi svi hrvatski portali i novine. Među ostalim, citirao ga je dijelomice i belgijski veleposlanik u Hrvatskoj, William de Batz, u povodu proslave Belgijskog kraljevskog dana u Zagrebu 13. studenog, sada već prošle godine. Da vas više ne držimo na izvijestnosti, to je govor alkarskog vojvoda Marija Šušnjare na otvorenju ovogodišnje 310. svinske alke. Imao sam osobnu čas voditi ove godine gospodina veleposlanika Debaca i njegovu obitelj na sinsku alku. A ovogodišnja alka bila je po mnogo čemu povijesna. Povijesna ne samo zbog navedenog govora, već i po tome što je zbog kiše bila odgođena. Koliko znamo, to je bila tek četvrta odgoda u suvremenoj povijesti alke. Prva odgoda bila je 1976. godine, također zbog jake kiše. Sljedeća odgođena alka bila je 1988. kada je epidemija influence među konjima, pa je umjesto sedmog održana dva tjedna kasnije i to 21. kolovoza. Treća pak alka odgođena je 1995. godine zbog ratnih događanja. Alka se te godine trebalo održati petog kolovoza. Ali je tada već trajala redarstvena operacija Oluja i hrvatske su postrobe toga dana oslobađale Knin. Stoga je Alka, održana nakon ukončanja operacije 27. kolovoza, ne moram ni reći u posebno slaveničkom raspoloženju. No vratimo se mi našoj posljednjoj, sada već prošlogodišnjoj, 310. Alce. Kao što sam naveo, alka je odgođena za tjedan dana i održana je 11. kolovoza. Već spomenuti belgijski veleposlanik zajedno s obitelji, suprugom i troje djece, iako su prethodnu nedjelju grozno pokisnuli koliko su bili, toliko su bili oduševljeni svim viđenim u Sinju, da su ponovno sljedeću nedjelju došli u Sinj kako bi ipak vidjeli alku. Tada je veleposlanik čuo i vojvodin govor, kojega, iako ga isprava nije razumio, odmah je shvatio. Kako mi je kasnije rekao, prijevod ga je oduševio. No, da bismo shvatili sam govor, bitno je znati tko ga je izgovorio. Kao što smo naveli, održao ga je alkarski vojvoda Mario Šušnjara. Tko je Mario Šušnjara? Recimo, ukratko, da je Mario Šušnjara imao od 43 godine kada je u travnju 2022. godine izabran za alkarskog vojvodu. Do tada je Mario Šušnjara bio dugogodišnji alkar, koji je u 21. godini sudjelovanja u Alci osvojio čak pet alkarskih trofeja, i to dvije alke, dvije čoje i jednu baru. Malo je falilo da na jednoj Alci osvoji sva tri trofeja. Naime, osvojio je i Čoju i Baru i malo je falilo da osvoji Jalku. Po struci, Mario Šušnjera je diplomirani ekonomist, a potječe iz stridskog naselja Vedrine. Radio je bio dugogodišnji menadžer u Coca-Coli, ali je zbog ljubavi prema Alci ostao u Hrvatskoj, unatoč obećavajuće međunarodnoj karijeri. Naime, kako bi bio bliže Sinju i Alci, napustio je coca i zaposlio se u Splitu. Također je zanimljivo i da je Šušnjera prvi kopljanik u samostalnoj Hrvatskoj koji je imao čast biti izabran za vojvodu. Zanimljivo je bilo vidjeti komentare nakon njegovog izbora. Neki od komentara bili su: Konačno alkarski vojvoda koji je školovan, načitan i široke opće kulture. Dobar je govornik, elokventan i promišljen. No krenimo na sam govor. Pošto je pozdravio najviše goste i uzvanice, uzvanike te posebno sve ljubitelje jajlke koji su prošle nedelje hrabro kisnuli s nama, a danas nisu ovdje prisutni, alkanski vojvoda održuje sjedeći u sedlu, na konju, prigodni govor, koju ću vam uz prekida i kraće komentare pročitati u cijelosti. Pa krenimo. Kroz prošlost lijepa naša svojom ljepotom i položajem privlačila osvajačije, ali mi je nismo dali. Borili smo se, sačuvali je i na njoj opstali do danas, danas njeg. Na ovim stazama časti, gdje svaki kamen pamti junaštvo pradjedova, okupljamo se svake godine da bismo proslavili više od jedne igre. Proslavljamo duh naroda koji nije pokliknuo pred silom, koji je vjerovao, borio se i ostao usprava. U ovom svećenom trenutku, kada se prošlosti sadašnjo stapaju ujedno, otvaramo svoja srca i sjećanja. Početkom kolovoza 1715. sruči se silna osmanlijska vojska niz prolog planinu. Ubija, pali, uroblje, odvodi sve živo, a osmo kolovoza opkole sinj i napredaju zovu. Oko 700 branitelja i 7 fratara, koji sa sobom ponesuše sliku majke od milosti, zatvore se u tvrđavu i pružiše otpor. Sedam dana osmanli na valju, ali branitelji hrabro odbijaju. Fra Pao Učković stavi marinu sliku na oltar Svete Barbare u crkvi Svetog Mihovila, moleći Mariju za pomoć. U oči blagdana Marijina uznesenja turi, Turciju rišaju i nakon serije snažnih napada naglo se povlače. Sutradan na blagdan Marijina uznesenja nema nijednog neprijatelja pod sinjemu. Svi su bili uvjereni da je na Marijin zagovor Bog dao snage braniteljima da se koji se obraniše, pobjediše i zavjet učiniše. Ulica sinja u procesiji hoditi, vitešku Alku trkati i slavnu pobjedu slaviti. Nakon ovog podsjećanja na povijest Alke, Vojvoda se dalje u govoru prisjeti još dvije velike obiteljice koje smo prošle godine proslavili. Tako kaže... Ove godine slavimo 1100 godina prvog Hrvatskog kraljevstva, krunjenja kralja Tomislava, koji je utemelio hrvatsku državnost i položio temelje naše povijesti, ponosa i slobode. Neka nas ova velika objetnica podsjeti da smo narod s dubokim korijenima i svetim pravom na svoju slobodu, vjeru i identitet. Ali danas se s jednakim poštovanjem klanjamo i našim suvremenim vitezovima, hrvatskim braniteljima, sinovima ovog naroda, koji su u domovinskom ratu pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana ponovno stali na prvu crtu obrane, obranili se i pobijedili. Cetinska krajina Dalmacija i cijela Hrvatska pamtete godine bola, ali i veličanstva. Sjećamo se onih koji su dali najviše, živote, kako bi Hrvatska bila slobodna, cjelovita i naša. S posebnim pijetetom i zahvalnošću obilježavamo i 30. objednicu veličanstveno vojnaredarstvenog operacije Oluja, krune svih naših stradanja i borbi kojom su hrvatski branitelji vođeni srcem i vjerom oslobodili okupirani teritoriji i potvrdili slobodu koju danas živimo. Slava im i hvala. Nakon pogleda u prošlost Vojvoda šušnjera se na njezinim temeljima okrenuo prema sadašnjosti. Tako kaže, u ratu smo pokazali srce i hrabrost, u miru pokazujemo znanje, snagu i ustrojnosti. Jer hrvatski narod nije samo narod ratnika i junaka, već i narod vizije, rada, znanja i nade u bolje sutra. Dok danas Alkari igraju vitešku igru u čast slavnih predaka, s ponosom i zahvalnošću gledamo i ono što smo postali. Moderna, slobodna i ponosna država iznikla je iz žrtve i krvi, ali okrenuta budućnosti. Hrvatsko se ime poštuje i čuje u europskim i svjetskim institucijama. Naš se barjak viori na svjetskim sportskim borilištima. Naša znanost, kultura i gospodarstvo grade uglet i donose nadu, te svjedoče da Hrvatska zna, može i hoće. No današnje vrijeme, iako drugačije, nosi svoje izazove. Hrvatska dijeli iste brige i iste strepnje za budućnost kao i ostatak modernog svijeta. Dok se danas ovdje ujedinjeni veselimo, svijet oko nas biva sve nesigurniji. U vremenu u kojem se sve više govori, sve više govori oružje, a sve manje dijalog u kojem se sve više govori oružjima, sve manje dijalogom pitamo se. Zar nije porast civilizacije ponovna trgov na oružanju? Zar nije porast zdravog razuma brojiti koliko će više eura, dolara, rubalja uložiti u oružje? Zar ove svjetlucave kubore, jatagani i Sablje ne bi trebala izveckati trajnu odu slobode i mira? Nažalost, ne, jer sloboda se ne osvaja samo jednom, sloboda se trajno brani. Ona nije oslobođeni teritorij, ni nadpis na kamenu. Sloboda je naš trajan zavjet i obveza. Zato dajmo sebi zadatak da osim simboličnim kopljem, slobodu branimo i znanjem, poštenjem, mudrošću i odgovornošću. Svakog dana u obitelji, u radu, u školi, u čuvanju jezika, vjera i običaja. Branimo slobodu time da mladi ostaju na svome, da ne zaboravljamo od smo i da znamo kuda želimo ići. U društvu u kojem svatko ima pravo na glas, ne smijemo zaboraviti da riječ ima težinu. Ova posljedna rečenica čini mi se posebno bitna. Naime, postoje riječi za koje poželiš jer si ih ne, požališ jer si ih nekoć izgovorio nekom. Postoje i one riječi koje su ostale zarobljene u vremenu neizrečene. Ponekad se pitaš boli li nas više ono izrečeno ili neizrečeno. U oba slučaja u duši nastaje praznina i jas. Pokušajmo se na tren za tu Prije nego pokrenemo obujcu tih riječi i lavinu ljudne. Ne zamjerajmo ljudima to što su grešni, što su ljudi. Svi smo ponekad takvi I sam je Vojvoda u svom govoru dodatno pojasnio U vremenu kada je sve dopušteno Važno je znati što je ispravno U vremenu kada svi govore Vrijedi poslušati one koje, one koje govore S poštovanjem Jer govoriti ne znači vrijeđati Imati mišljenje ne znači poznavati stvari A buka nije isto što i snaga Zato nas i Alka počiča Da čast ne leže samo u djelima Već i u riječima kao što Alkar ne kreće u trku nespreman, tako ni mi ne smijemo u javnost s riječima koje nisu promišljene, pametne i plodonosne. Nakon prologa o izgovorene riječi Vojvoda se potom u svom govoru okrenuo još jednom sve više prisutnom trendu. I tako dalje kaže. U vremenu kada digitalni svijet oblikuje našu svakodnevnicu moramo se zapitati, služimo li se tehnologijom ili ona upravlja nama. Danas živimo u vremenu u kojem se sve više komunicira, a sve manje razumije u kojem smo stalno povezani, a često usamljeni i bez cilja. Znanje imamo na dlanu, ali sve rijeđe u srcu i u glavi, u kojem je sve dostupno, ali je površno i bez pametnog smisla. Ako više vremena provodimo gledajući u zaslon nego u lice susjeda, roditelja, prijatelja, ako više vjerujemo umjetnoj inteligenciji nego živom čovjeku pored sebe, ako sve mora biti sada i odmah, što će ostati od tišine, strpljenja i prave prisutnosti. Prilika je da se poslije ovih riječi zapitamo koliko vremena provodimo gledajući zaslon mobitela. Evo ja imam svoj mobitel, uzmete ako možete i vi, odite u postavke, onda okucajte digitalna dobrobit, zanimljivo, digitalna dobrobit i pogledajte svoj tjedni izvještaj. Evo, moj tjednom izvještaju stoji da sam u prosjeku dnevno gledao mobitel 2 sata i 49 minuta, prošli tjedan. Tjedan dana prije također, dva tjedna prije 2 sata i 53 minuta. Kod toga sam u četvrtak najviše vremena proveo čak 4 sata i 19 minuta. Najviše sam koristio Whatsapp i Facebook, zatim Lite, ali to nisu sve aplikacije. Sad zamislite koliko vaša djeca koriste mobitel, koliko tome još, ako prigledamo i gledanju u ekran našeg računala, koliko ukupno gledamo u računalo, koliko gledamo u taj ekran. No poslušajmo dalje Vojvodin govor. Tehnologija napreduje, ali čovjek ne smije zaostati. Čovjek mora ostati gospodar svojih navika, jer budućnost ne ovisi o algoritmu nego o dubini naše karaktera. Recimo, uz ovo samo jednu konstataciju koja mi se čini primjereno izrečeno. Dok je nekad nova granica bila svemir, bio svemir, sada je to naše um i naše tijelo. Tu se sada Vojvoda Šušnjera u svom govoru ponovo vratio alku i priveo ga kraj. U vremenu kušnji i sumnji, neka bude poruka nepolkolebljive vjere u narod, državu i pravdu. Ona je molitva u galopu, poklik predaka što odzvanja svakim udarcem koplja o Alku i poruka potomcima da ćemo na pravi način znati odgovoriti na sve izazove sadašnjosti i budućnosti. Živjela Alka, živjela Hrvatska. Alkari, junački držite koplja i uzde. Neka vam ruka bude čvrsta i mirna, oko bistro, sokolo. Momci, imajte čvrst korak, vladanje i držanje dostojno pradjedova. U ime slavne prošlosti, u čas hrabroj sadašnjosti i svjerom u častnu budućnost, proglašavam 310. sinjsku Alku otvorenog. Time je Alka bila otvorena, ali je Vojvodin govor nastavio odjekivati. Možemo slobodno reći kako je govor Alkarskog Vojvoda Marija Šušnjare bio sve samo neprotokolarna formalnost. Bio je to poziv na razmišljanje. Naime, rijetko se čuje poziv na razmišljanje. Ovaj govor nije politički govor. Već govor o nesigurnostima današnjeg svijeta, o odgovornosti za izgovorenu riječ, o demografskim izazovima, tehnologiji i umjetnoj inteligenciji koja može oplemeniti čovjeka, ali ga i otuđiti. Do sada je Mario Šušnjara kao Alkarski vojvoda održao četiri govore. Ranih godina stavljao i naglasak na demografiju kao najozbiljniji problem u društvu. Ali s obzirom na to, kako je u kasnijem intervju naveo, da su se počele događati blage naznake i poboljšavanja situacija ili barem podizanje savjesti o tom problemu, da se poboljšava statistike, prošle godine počeo govoriti o trendovima. Trendovima koji se događaju u našem društvu, a da loze se zapada. Inspiraciju za ovogodišnji dovor, govor dobio je tijekom godine, prateći što se događa u društvu, ali gledajući svoje troje djece. Ove zime kaže kako je osjetio nemir među ljudima. U svijetu uz dva, tri aktivne rata i još nekoliko kriznih žarišta nesigurnost se uvukla u svakodnevnicu. Mislio je da to vrijedi spomenuti ne da bi ponudio rješenja, nego da potakne ljude na razmišljanje. Kako kaže, Alka je sjajna podloga za poslati pozitivne poruke, ali izreći strepnje. Ona je kroz povijest prošla kroz razne promjene. Ratove, glad i lijepe trenutke. A to daje platformu za naglasiti stvari koje brinu društvo, ali i ono što je dobro. Lijetko, i malo ističemo ono što je dobro. Jedna od jačih poruka ovog godišnjeg govora bila je ona u odgovornosti za izgovorenu riječ. To se čini posebice važnim jer, riječ jer riječi ponekad dostavljaju veće i razornije pozirice nego metak. Dugo već poruke telovike važnosti nisu izrečene s jedne od najgledanijih govornice iz, iz sedla vrhovnog zapojednika Alkarske povrke. Pri čemu svakako treba naglasiti da je Vojvoda Šušnjara još jednom pokazao i dokazao kako čitanje govora s papira dok jaše u sedlu jednostavno ne priliči. I na kraju dodajemo da je cijelo ovu, kako smo rekli po mnogočemu povijesnu svinsku Alku, začinio i spektakularni završeta kojeg su priredili slavodobitnik Franju Talaja i njegov najveći suparnik Marko Vrca. Nakon treće utrke Alkari Marko Vrca i Fran Talaja imali su jednak broj punata. Uslijedilo je pripetavanje. U prvom krugu pripetavanja alkar Marko vrca pogodio je u dva alkar Franjo Talaja u sridu čime je Talaja postao pobjednik. Zahvaljujem vam na pažnji, najavljujem kolegicu Antonelu Rajić, također iz kolegice iz redakcije GLAS-a Hrvatske koja će vam govoriti o usporedbi života u Hrvatskoj i Švicarskoj.